Kedua orang berlebihan di dalam masalah menyikati. Kadang kalau ada seorang suruh tahdir, maka yang lainnya dipaksa untuk mentahdir juga. Kalau tidak tidak ikut mentahdir, dia juga ikut ditahdir. Ya, kaidah seperti ini, kaidah ajif. Tidak ya, pernah kita lihat di kalangan para ulama. Nah, tidak pernah kita melihatnya. Subhanallah, kadang ada orang diusir dari tempat Sheikh Mukbil, diusir dari tempat Sheikh Mukbil. Dia pindah ke kondok lain, di murid-murid Sheikh Mukbil juga, Sheikh tidak pernah sama sekali Apa namanya uh, Berbicara yang tidak baik Kepada pondok tersebut enggak. Ini orang setahdir Kamu harus mentahdir juga enggak. Bahkan pernah suatu hari Di Amman Ada orang yang kita pandang sudah melampaui batas ya. Maka uh, dan Ini pada kunjungan terakhir Waktu ke Amman Ifu menyampaikan ke saya Saya kan ke Sheikh Mugbir ini orang pantasnya diusir. Sebagiannya ada di pondok. Kata Syekh, "Kalau dia berada di pondok kami di sini, silakan kamu usir siapa yang uh, pantas untuk diusir." Terus kemudian Syekh satu lagi, ada orang di tempat lain, di tempat Syekh Bulan, sebut namanya. Kata Syekh, "Ada pun itu bukan wilayah saya." Kata beliau, "Ini ada beliau. Kalau ingin dikatakan uh, apa namanya, beliau yang jadi panutan, semua orang merujuk kepada beliau di Yaman. Cuma menjaga situasi dakwah." kemudian menghormati al-lainya, itu ada dari etika para ulama. Ya. Nah, lihat peristiwa Abu'l-Hasan al-Misri al al-Ma'riwi. Ya. Abu'l-Hasan ini sudah ditahdir oleh Syekh Rabi. Syekh Rabi sudah memberikan hukum keras bahawa orang ini adalah uh, da'i fitnah dan orang yang mempunyai pokok-pokok pemikiran yang menyimpak. Jadi saya nasihat tahdir beliau untuk menjauhinya. Jangan duduk kepadanya. Dan jangan mendengar kaset-kasetnya. Lihat. Sudah sampai di sini beliau. Syekh Rabi. abul Hasan al-Misri masih sempat juga bertemu dengan Masyekh Medina. Ya. Syekh Ubaid al-Jabiri. Syekh Ubrahima al-Ruhaila. Syekh Muhammad bin Hadi. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari. Satu lagi. Lima orang Sheikh. Duduk, ya. abul Hasan bersama mereka. Dinikwas oleh lima orang syekh. Padahal mereka tahu Syekh Rabi sedang mentahdir. Dan Syekh Rabi juga tidak mentahdir dengan Syekh Medina. Kerana perbuatan mereka menasihati atau masih ingin supaya ul hasan ini menasihati rujuk kepada Al-Haq. Tidak ada boleh mentahdir. Ya. Sebab kalau seperti itu kenyataannya, ada seorang Dai misalnya punya jitihad, sekarang pantasnya begini, ya, dia paksakan kehendaknya atas yang lain, rusak, tidak pernah ketemu, terjadi fitnah terus. Ya. Makanya kita harus melihat sifat bijaksana dari para masyayikh kita, hikmah mereka itu juga harus kita pelajari. Mereka kerasnya terhadap hal yang tidak, ah. Syekh Mukbil, Syekh Rabi' Faras, tapi juga harus tahu mereka adalah orang-orang yang paling cinta terhadap umat, paling menasihati umat dan paling mempunyai hikmah. Ya, paling mempunyai hikmah. Itu juga harus kita pelajari. Dia mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lain. Dan ini dari perkara yang tidak baik pada seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus mengikhlaskan dirinya. Ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan mengambil ilmu itu Jangan mengambil sesuai dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya saja Tapi dia harus mengambil ilmu Apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya Bisa bermanfaat untuk umatnya Dan ilmu itu tersebut Bisa dia manfaatkan untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin Harusnya itu yang dicita-citakan Nah adapun kalau ingin dikatakan si Anu paling keras misalnya Atau si Anu paling kuat dalam ini, Si Anu memang hebat dalam antahrir Kalau masalah keras-kerasan semua orang bisa Masalah keras-kerasan. Tidak ada yang tidak mampu untuk hidup. Dan sangat menajubkan. sekali saya dengar. Ada sebagian ustaz yang bilang. Kalau tidak bisa keras. Kamu mundur saja dari da'wah salafiyah. Ini kalimat-kalimat seperti ini. Tidak pernah kita dengar dari para masyarakat. Nah. Kata syafiyah da'as ta'uri rahimahullah. Al-ilmu kuat ta'isir. Amnat ta'isir fa kullu nihsinu. Ilmu itu bagaimana caranya memudahkan sesuatu ini sampai kepada orang. Mudah sampai. Dengan cara yang paling bagus. Adapun menyusahkan keras semua orang mampu kata sepinya story. Nah ada yang tidak mampu seperti itu. Berbuat bolong berbicara lancang, mencercayin menghantam itu gampang semua orang bisa melakukan itu. Tapi berbicara dengan adil di atas dasar syariat tidak semua orang mampu seperti itu. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahuwataala dan kita menginginkan seperti itu. Nah menginginkan seperti itu. Nah ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Yang hampir setiap hari kita mendengar hal-hal yang dari Sheikh Mubin. Rahimahullohu Taala dan dia sendiri sering mengucapkan, kerana dia saya khawatir orang-orang yang terlalu berlebihan, orang-orang yang terlalu ekstrim. Kalau ada manusia lari dari dakwah ini, gara-gara perbuatannya, kata beliau, saya khawatirkan dia juga menanggung sesuatu dari dosanya, sebab dia yang membuat orang lari keluar dari dakwah, karena usulnya dia. Padahal agama kita adalah agama yang mudah Kata Nabi saw berpesan. Kepada Mu'awiyah bin Jabal dan Ali bin Abi Talib yang mau dikirim keaman untuk dakwah, dua orang mau dikirim keaman untuk dakwah. Kata beliau yasir walatu asiru, bashir walatu asiru, watatawa walatah kalifa. Permulaan dan jangan kalian berdua persulit. Beritah bergembira dan jangan kalian bawa orang lari. Rukunlah kalian berdua dan jangan kalian berselisih. Nah, jangan kalian berselisih. Dengar sikma para nashayaif, para ulama kita dengar ya, di majlis, tapi hal ini kadang hilang pada seseorang tatkala hawa nafsu telah meliputi dirinya. Ya, hawa nafsu meliputi dirinya akhirnya hal-hal yang seperti ini kadang jelas pada diri kita tapi hawa nafsu menodivasi dirinya. Subhanallah. Akhirnya telinganya pun menjadi tuli, matanya pun menjadi buta dan tidak bisa sama sekali melihat petunjuk, tidak bisa mendengar nasihat. Nasallahu wa alaihi wasallam Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-85 wa iman bi anna Allah tabarak wa ta'ala yu'adzib al-qulfa fina fil aghlal wal ankan was salasil wal nar kata beliau dan beriman bahwa Allah tabarak wa ta'ala menyiksa makhluk di dalam neraka di dalam neraka fil aglal wal ankal al aglal belenggu-belenggu al angkal ee uh, siksaan-siksaan yang sangat pedih mengerikan was salasil salasil rantai-rantai wan naru wan naru di si ajwabihim dan neraka di jauh mereka di dalam perut mereka wa fawqahum wa fawqihim dan di atas kepala mereka, watahhtihim. Dan di bawah mereka. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, lahumin jahan namu mihadun, wa min pawkihim gawash. Bagi mereka dari jahannam itu hamparan. Dan di atas mereka ada gawash. Ya. Kemudian juga Allah swt berfirman. Walladzin kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutun wala yakhaffafu 'anhum min 'adabiha awran yom kafir mereka mendapatkan neraka jahannam tidaklah dilepaskan neraka tersebut atau terus-menerus mereka disiksa dan tidak mati di dalamnya nah dan tidak diringankan siksaan itu dari mereka dia diringankan siksaan dari mereka dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Idil Aqlal fi a'anatim, wal-salasilu yushabul, fil-hamim, yatum fil-nar yusjarun." Ketiga belenggu belenggu di leher-leher mereka, rantai-rantai, dan mereka diseret dengannya masuk ke dalam neraka yang sangat mendidih. Kemudian mereka pun dipanaskan di dalam neraka tersebut. Nah, ini pensifatan tentang neraka dari beberapa ayat dan tentunya berbicara tentang dahsyatnya api neraka ini butuh pembicaraan khusus sebab berbicara tentang api neraka kita berbicara tentang makanannya minumannya di dalam kemudian rantai-rantai dan belenggunya ya, siksaannya yang sangat pedih para penghuninya bagaimana dalamnya neraka tersebut ya, panas apinya kemudian tingkatan-tingkatan e, neraka dan banyak lagi perkara yang diurahkan di dalamnya kita imani seluruh hal tersebut bahwa subhanahu wa ta'ala menyibsa makhluk di dalam neraka orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siksaannya di dalam neraka. Ini penekanan pengarang. Di dalam neraka. Penekanan al-barbahari di sini. Kenapa beliau tekankan ini? Kata beliau annal hal tersebut kerana orang-orang jahmiya minhum Hisham al -furti. Di antaranya Hisham al-Futih Hisham bin Amr al-Futih dan dia ini dari teman-temannya Abul al Hudayy al-Mu'tazila al-Mu'tazili iya Nah, Hisham al-Futuh dia berkata Inna ma'yu adi bollahu in Allah menyiksa di sisi neraka, bukan disiksa di dalam neraka. Jadi ada api disiksa di sisinya, di sampingnya, bukan di dalamnya. Ya. Nau dubila ini perkataan ahli ya. al Hisham al-Futuh. Nah, raddu al-Allah wa ala rasulih. Dia menolak, ya. membantah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran Al-Hadid disebutkan di dalam neraka itu pensifatan Sebutkan makanannya disebutkan belunggunya disebutkan perantai dalamnya minuman orang-orang yang masuk dalam neraka ya, kalau bukan dalam neraka di mana? hal tersebut nah kemudian kata beliau rahimahullah wa'alam anna salat al-faridah khamsul salawat ketahui lah bahawa salat fardu itu ada lima salat la yuzadu fihinna tidak ada tambahan pada lima solat ini. Walayum kosu fi mawaki fi mawaki hina fi mawaki dan tidak dikurangi dalam waktu-waktunya. Solat itu sudah punya ketentuan waktu. Inna salatah dan alal minina kita dan Sungguhnya solat itu terhadap kaum minit adalah suatu ketentuan yang suatu waktu yang telah ditentukan. Wafis syafarirakatani illa almagriba. Dan dalam safar, solat itu dua rakaat saja, kecuali solat maghrib. Kecuali solat maghrib, menurut kesepakatan para ulama. Paman kalau akan lamin kamsin, maka dibetada. Maka siapa yang berkata solatnya lebih banyak daripada lima, maka dia telah berbuat bid'ah. Paman kalau akan lamin kamsin, maka dibetada. Siapa yang berkata lebih kurang dari lima, maka dia telah berbuat bid'ah. لا يقبل الله شيئا منها illa li Allah tidak akan menerima suatu apapun darinya kecuali kalau pada waktunya ya, salah satu syarat salat syarat syahnya salat harus pada waktunya harus pada waktunya berdasarkan ayat ini tadi dan banyak lagi adillah yang lain nah illa yakuna nisyanan kecuali kalau dia lupa bukan cuma lupa saja lupa atau ketiduran lupa atau ketiduran Nah, misalnya seorang lupa dia lupa sholat asar nanti waktu maghrib baru dia teringat bahawa dia belum sholat asar dan seperti ini tidak mas, dia kerjakan di waktu maghrib walaupun sudah keluar waktunya demikian pula ketiduran ya, tiduran, jam 2 misalnya tidur secapai yang ternyata bangun setelah maghrib ya, sudah keluar waktu sholat asar makanya seperti ini juga salat Ketika dia bangun. Berdasarkan hadith. Anas bin Malik Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Man nama al-salatihi. Aul nusya anha. Waktu ha. Hina mastaiqaf. Aul hina madataraha. Siapa yang tidur dari salatnya atau dilupakan. Maka waktunya ketika dia mengingat. Atau ketika dia terjaga. Ketika dia terbangun. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas. Iya. Kalau... Uh, dia suci, sebenarnya masih terhitung waktu ya, tapi laba laba kita orang. Kalau misalnya suci dan masih ada waktu untuk dua solat, maka dia dia solat dua solat itu sekaligus. Misalnya perempuan kena kaib misalnya, dia suci jam dua belas malam, maka di sini dia solat maghrib dan isya. Ya, sebab waktu maghrib itu waktu pilihannya memang sampai waktu isya, waktu darurat. Sampai matahari, sampai terbit fajar. Kalau masih bisa solat maghrib dan isya, solat maghrib dan isya. Demikian pula kalau misalnya suci jam 3 malam, juga solat maghrib dan isya sekaligus. Ini bagi perempuan yang, hey, dengan dalil hadis Ibn Abbas, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia jamatina salat ini di Madinah, minqirir udurin walamqar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamat darah salat di Madinah tanpa udur dan tanpa huja. jadi Dijadikan dalil oleh Imam Malik rahmat Allah taala hal tersebut. Itu pula yang diperkatakan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Muhammad juga menguatkan hal tersebut. <coughs> ya. Baik, kata beliau, "Fa inakum ma'dhurun." Kalau dia lupa, ma'dhur, dapat udur Ya tibah, dia langsung kerjakan salat itu, tidak ada tarah. Kalau dia mengingatnya Aw yakunu musafiran. Atau dia musafir, fa ya jama' bayna salataini insya-Allah. Maka dia menjama antara dua salat kalau dia menginginkan. Dibilangkan kemarin kita terangkan tentang mengkasar. Kasar salat itu meringkas. Bagi musafir hukumnya wajib. Mengkasar hukumnya wajib. Bagi musafir. Kalau menjama, menjama itu istiar. Boleh dia jama, boleh tidak. Boleh dia jama, boleh tidak. Bagi orang yang musafir. Nah. Boleh dia menjama salatnya boleh tidak. Dan Syekhul Islam Ibn Temiha dalam perjijaran beliau ada menyebut... Bukan juga dari perkara yang disyariatkan. Ada orang musafir menjamak salatnya terus-menerus. Kalau mengpasar, dia sudah pasar. Tapi kalau dia jamak terus-menerus, itu juga bukan perkara yang disyariatkan. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Namanya menjamak itu adalah rukho. Rukho keringanan. Maka dia lakukan kalau memang hal tersebut dia butuhkan. Nah, dan dibedakan antara musafir yang sair dan nazir. Musafir yang sedang berjalan dan sehingga di suatu tempat, Ia. baik, nih ringkas ya kita tidak uh, menjelaskan bukan pembahasan khusus berkaitan tentang menjabat. Baik dikatakan di sini dalam poin yang ke-87 kata beliau wajakatu mintah biwal kifla wal thamri wal hubub wal dawar ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In qatsumah fajilin, in qatah al iman Kata beliau Ya. Kata beliau rahimahullah dan zakat itu dari emas, perak, uh, korma, tamar korma, di sini tamar ya buah-buahan ya tamar, wal hubub, biji-bijian, wal dawa dan hewan. Alamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. sesuai si dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Tentang masalah zakat itu terperinci dari buah-buahan juga, tidak lah semua buah-buahan jagung tidak ada zakatnya jagung. Ya. Nah, demikian pula pohon jambu, misalnya pohon apel, pohon mangga itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya buah-buahan yang ada adillah menunjukkan tentang hal tersebut ya, seperti farma, kemudian seperti zabi ya, dan lain-lainnya. Nah baik Kemudian e, Zakat itu Terbagi empat Menurut pendapat Kebanyakan para ulama Kalau ya. menurut pendapat yang paling kuat Terbagi tiga saja Sebab yang empatnya ini diperselisihkan Ada zakat Disebut dengan zakat harta Zakatul mal Zakat harta ini pada emas dan perak Pada emas dan perak Ya dan semangat dengan emas dan perak mata uang sekarang ini mata uang, saham itu masuk di dalamnya kapan nisabnya sampai nisab emas atau sampai nisab perak maka uh, dan telah berputar satu tahun maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya rubuh osor 2,5% 2,5% baik, itu zakat harta Adapun zakat pertanian itu pada beberapa asmah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam dan juga pada zakat peternakan, itu hanya pada hewan asal. Nah dan disebutkan dalam tiga hewan saja: onta, kerbau, ya, masih dalam kerbau, sapi semuanya terhitung dalamnya. Terbakar. Kemudian Eh uh, juga